الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Mi smo braćo zadnji puta stali, ako se ne varam, kad smo govorili o osobinama munafjaka lice mjera, stali smo tamo da munafjak ima koliko lica? Tako zvana dvoličnost. Dva lica, tako zvana. I ako se ne varam, navali smo jedna velika hadis sada s'omarovi s znanosti po tom pitanju ova revaja bilježi ma muslim sahih doj buhurejri dalla po sennis sallallahu alaihi wasallam laqan in min sirr alnas aladhi yaati haula bi Jesu oni koji imaju, kaže, dva lica. Kada ode jednoj skupini, ljudi ide njima sa jednim licem, Kada ode do druge skupine, ljudi ide njima sa drugim licem. Ako je s pjanama, on je poput pjana. Ako je sa vjernicima, oni je mašala vjernik. U tom kontekstu da bolje razumijete o čemu se radi. U rivayetu kod mama Bukhari kaže teđidu min serri nasi jau mal qiyamata inda Allahi zal vajheyni alladina ya'ti haulai bi vajhin wa haulai bi vajhin kaže natičeš i vidjet ćeš nasudnjem danu da su najgoriji ljudi kod Allahi oni kaže koji odu do jednej grupi ljudi sa jednim ljudem, a do drugiej grupi ljudi sa drugim ljudem Biležim nohiban, jova rivajte dobar, za to, što ima rivajte pojacane, i šo iba arnu, to cinova se dobarim. Da je Allah sallallahu aleyhi, vasallama raka. Men kane dhul vajhaini vid dunya, ili men kane lehu Ili men kane zalba dženiti dunja, kane lehu lisanan minan nari, ili minan nari jev melkijame. Ko bude, kaže dvolišnjak na dunjaluku. Čovjek sa dva lica, prevrtljiv. Sad vako, sad nako. Kad treba lijece bijelo, bit će bijelo. Kad treba crno, bit crno. Kad treba plavo, bit će plavo. S kakvom grupom sa ljudi tako se ponaša. Imate životinje koji mijenjaju boje na osnovu terena. Kako se zovu te životinje? Minjaju boje na osnovu terena. Da ga ne može plijen prepoznat, a niti grabljivac da ga može prepoznati. Kako ide, sad je crvena, boja mu kože postaje crvena. Dođe na bijelo, bijel. Šareno, šareno. Tako isto rade mu na dvolišnjaci, koji imaju ovu kod sebe. Zato kaže Allah posljednik, sallallahu alayhi wa srema, ko bude dvolišnjak, ne du Na sudnjem danu će mu, kaže Allah Đalešanu, dati da ima dva jezika. Zašto dva jezika, a ne dva lica? Zato što čovjek se kaže Zulveđhejn, čovjek sa dva lica, odnosno treba bi da ima i dvoja usta i dva jezika, jel tako? Međutim, to je nemoguće da čovjek bude sa dva lica i sa dva jezika. Zato će mu Allah Đalešanu na jedno lice na sudnjem danu dati da ima dva jezika. Sad zamislite, Allah Đelešanu kaže da je stvorio insana u najljepšem obliku, sa jednim ustima i jednim jezikom. Kada bude Allah subhanahu ta'ala takome čovjek na sudnjem danu dao da ova usta koja mogu tek da prime jedan jezik, budu mu izrasta dva jezika. Kako će ta insan da izgleda? Kakve će boleve da ima? Kako će užasne muke trpiti kad ima u ovakvu malom otru jedan jezik teško da stane? Dva jezika dođu. Kaže Allah, mi nali, ali bit će dva jezika od čega? Od vatri. Je li od Dunjalučke ili džehennemske vatri? Džehennemske vatri. Koja nije nalik na Dunjalučku vatru. Ovo, braćo moja draga, Allah jala šanuhu takože kru svoju knižu opisal. Hvala što se spomenuli, kru zovej haditha. Allah jala šanuhu ovu skupinu ľudii kru skupinu ľudii, kru subhanahu wa ta'ala, Inna Allahe jami'u l-munafiqin wa kafirin fi jahennem jami'a. al yatarabbasuna bikum. Kajže, الله جل شان وجه سدينتي نمدانو وجحنمو منافق كافر زينو كوي vrste منافقи сацуovi je su to monafici koji su koji posu prisutak kod njih nifak u djelu ili nifaku u vjerenju ili srcu kaže allah جل الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم من الله فتح Alu, nahnu ma'ako. Ele, neku ma'ako. Kaže, to su oni koji, kaže, se džekaju. Vako bi vam ja to rekao. Koji isčekuju, džekaju se. Vire, što kaže naš narod. Šta će se dogoditi sa vama? Kao vjernicima. Fa in kanja lekum fethu min Allah. Ako bude vama data pobjeda od Allaha ađe lešanuhu, halu elem nekum akum, govorit će, pa mi smo bili vaši. Mi smo stalo bili s vama. Uz vas smo bili. Stalo smo, radili smo s vama, bili smo za vas. Čekaju šta će s vama da se dogodi. Je li ima tako danas? Ljudi, koliko hoćeš. Mnogi neće da dođu ovde. Zašto? Čeka šta će se dogoditi. Hoće rojačat, ili će opast, očelo narast, Ako ne rastoje, mi ćemo biti sa njima, mi ćemo njima reći, pa mi smo stalno bili s vama. Štitili smo vas i čuvali smo vas. Nikad nismo dalje da vas nekog protiv vas loše govori. A ako kaže budući afili nešto dobili ili ojačali, a vjednici bili pobjeđeni, kalu, a nam nastahviza lejkum va nam neakum mi ne, mi nije, govoriće njima, zar nismo, kaže, bili od onih koji su vas i čuvali i nisu dozvoljavali da vas vjernici napadnu ili uzurpiraju. Sprećavali smo vjernike da, da vas pobjede. Bili smo s vama, mogli smo vas pobjediti, da smo se mi uključili s vjernicom da vas a mi smo ostali. Pita kolona smo bili i mi smo bili ti koji su u sprečavali da nas nadjačaju. Ovo su ti koji imaju dva lica. Allah Đalešanu ih ovako opisuje. Jeta rab basun. Džekaju se i ščekuju šta će se dogoditi s djelicima. A ako bude od Allah F pobjeda i data snaga djelicima, govori će, elen nekum makum, za nismo bili mi s vama. Da sutra Čafili dođu i, i, i zavladaju i oni bi bili sanima, njima. Govorili bi, Eno, ovo je Mujo, ovo je Mohidin, ovo je njegova kuća, ovo je držte im. Mi smo s vama, mi smo bili petak, mi smo ono dojavljivali gdje su oni krivi, gdje su nalazili. I podatke nam stali o njihovom stanju. Ovo je njihov stanje na Dunjavuku. Također stanje na Ahiratu je identično natekak Allah جل شانه opisuje Yawma tara al mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushraakum al yawma jannatu tajri Kaže toga dana na Sudnjem dahuča švidjeti kaže kako ispred vjenika i sa njihove desne strane Ide neko o svjetlo. Na sudnjem danu. Sudnji dan oće biti o svijete ili će biti tama? Ha? Tame, Sudnji dan. Tame, tame. Kad dođeš preko sirata da pređeš. Oće biti sve pod reflektima ili svjetlo nekom. Ili će biti totalni mrak? Totalni mrak? Prirodnost nekoga insana jeste kada je veliki mrak da si insana šta? Hraba se plaši? Vlada neki strah Na suđenjem danu će biti mrak kakav nećeš mozna smisliš. Palačer Chanopisu je kaže: "Je metar al-mu'minine wal-mu'minat Kaže toga dana na suđenjem danu ćeš videti vernike i vernice, nemunafike, ne nevjernike, ne one koji su partijali sa nevjericima, Dodoravali se njima. Mi ćemo na vez kasnije kaže i jemšel kako kaže svjetlo ide ispred njih i sa njihove desne strane i to će da bude šta kaže busrakomulijev danas se raduj do danas je trpio patio danas radost genatun tajrimin tahtih alnharu khalidin fija. danas stebi dolazite u dženneti više ispod kojih teku rijeke i u njima ćete vječno da ostanijete. Radosna vijest teb danas dolazi. Kad, kad je došlo svijet? Zajelike Huvel Febzul Al-Dimi kaže to je ogromna pobjeda. Ogromna pobjeda. Kaže danas, kaže uspio je kaže, da pobijedi bolest, kaže s kojim se hrvao kaže dugo godina. Mi sam za taj izraz. Za nekog tamo prijesednika, pod prijesednik, nakon tri dana udelao ga u automu. <laughs> Nemaš. Doći mi ovdje kaže, fel, ovdje si pobjedio. Jelah lati daje i kaže, to je ogromna pobjeda. Nema poraza. Dženete dobijaš. Da li znate, braćo, kakva je najmanja nagrada za onoga koji će posljedni da uđe u dženetu? Ili kakva je nagrada najmanja u dženetu? i još toliko. Biljeti živaj, imam Buhari, sumisla, imam muslim i ostali. Kaže Allaho poslani, vaseleme, ja zaista u istinu poznajem ili znam čovjeka koji će zadnji da izađe iz džehennema pužući i ući u džennet. Ovo ne znači zadnji se ne, ne do Allah da neko kaže da će džehennemi sprazniti. Ne, ovaj je bio od vjernika. Ali imao je grijeha koji su pretegli njegova dobra djela pa je bio u adhabu djehennemu. Pa kada je stanje bilo završeno, Allah djelešan je mu rekao, ulazi u djenet. Pa će doći, kaže, do vrata djeneta i učinit se da je djenet pun, pa će se vratit. Pa će mu gospodar ponovo reći, kaže, reći, gospodar moj djenet je pun, pa reče idi ulazi u djenet. Pa će ponovo doći, pa će mu se učinit djenet da je pun, pa će ponovo se vratit, gospodar djenet je pun, pa će mu reći Allah djelešanu, Idi, ulazi u džene. I tebi pripada, kaže koliko dunjaluk, još deset puta. Tebi pripada nagrada, koliko je na dunjaluk. Dunjaluk čita da imaš u svoje vlasti. I još deset puta toliko. Pa će reći čovjek, paste subhanallah ila zim. Etes haru bi, u rivajetu etes haru minni, u rivajetu bi, u rivajetu minni, u ayn temelik. Evo, kaže, zar se sa mnom smijavaš? A ti si, kaže, vladar. Pa se kaže, nasmio Allah, poslanik s.a.v. tako da su mu se, kaže, ukazali kutnjaci i rekao, ovo je čovjek koji će imati najmanje u džennetu. Ili u oku iznosu nagla onoga koji će imati najmanje u džennetu. Ovdje dođe, kaže, pa se nasmio Allah, poslanik s.a.v. tako da su mu se vidili onaj kutnjaci. Zašto? Zašto ovako? Zašto nam to prenosi prenosilac? Mislite da se Allah posljednji sa osvijem je samo smijao? Specifična stanja bi vila kad bi se nasmijao. Pa zato bi odmah ashabi navodili hadite, nagali kad bi se nasmijao. Nije se Allah posljednji sa osvijem po smijao. Zašto? Što da se smije? Kad su ga osjedile, kako kaže hudi njegove sestre. Kur'an ga osjedio? Kako dolazili vajetima. Dakle, najmanje što će stano onih da ima poslednji koji će ući u dženeti, jeste deset puta više nego što Dunjalu vrijediš to na njemu. O fi velike felje nafe, silimu nafi sun. Pa nek zbog toga se trudi onaj koji hoće da se trudi, koji hoće da se takmiči. Najmanja nagrada danas ljudi vode ratove da ima, da bude vladar zemlje koja iznosi, primjera, radi 100 kvadratnih kilometara. Primjera, ili hiljadu. Ratove vodi. I za nju pogire na stotini hiljara ljudi, recimo. A Allah Đelešanu obezbijedio najmanju nagradu stanovniku Čeneta da bude deset puta ako što je ovaj Dunjalog. Zato Allah Đelešanu kaže i ovo je zaista ogromna pobjeda. Zatim ne danje subhane v kaže jeme jakulu munafe kunje v munafi katul l laddine A amenu. Toga dana če leći kaže munafi žene, muškarci, i žene. Onzduruna, nato bis minu rikup. Sa če kajte nas malo da ukradnemo vašetuksjetla. Dajte na vašegtuksjetla. Ljudi s kojima si tiklanja u žami, s kojima se bivao. Na sudnjem danu, ako budeš uspio i budeš prazio preko sirata, ispred tebe će biti svjetlo. Zato vam će trčati oni koji su s tobom bili. Ako uspiješ. I govori ti, onzolona, na tobi s minorekom, sačekajte da se vašim svjetloj, mi, mi poslužimo, koristimo. Mogu si na dunjaluku? Ima dva lica. Hoćeš istat na ahiretu? Hoće istat na ahiretu. Kilarđiu! Voraekum. Feltemisu nura, reći njim se, idite na trav. I tamo tražite svjetlo, koje mama pripada. A nema drugog osim šta? Mrak. Strašan prizornač. I ovo će se dogoditi. Svi ćemo ovo vidjeti. Svi ćemo ovo doživjeti, svi ćemo ovo vidjeti. Blago onom bude spašen i bude u onoj skupini ispred kojeg će svjetlo da ide. Teško onima koji bude trčali i dovikivali da se poslužimo tim svjetlom, jer možda smo mi otije. Braćo svjetlo na sudnjem danu je potrelo pa makar bilo u dlaci jednoj sjedoj. Kaže Allah u sa svom hadisu koje bileži imam Ahmed ibn Hiban, kaže, men šabe šejbetan fil islami kanet lehu nura, je u malo qijameti, ko bude dače kao da ga u islamu jedna dlaka mu se nađe sjeda. Bićemo na sudnjemu danu šta? Svjetlo. Ovo svjetlo. Zato kažu i slavski učenjaci ovo kad kaže je mu'talal mu'minine vel mu'minat, kad kada budeš vidio na suđem danu ljudi jerike njerice kako ispod njih de svjetlo, kažu svjetlo oblica šta djela. Djela. Mislim da bi je svjetlo, zašto dobio svjetlo? Rekao la ilahe illallah dobije svjetlo. Dokle god ne budeš potvrdio djelima nema ti svjetla. Ovo ovde ovaj nur jeste tvoja djela koja si poslao iz pet sebe. Ne budeš imao dijela, bit ćeš mrako. Ej, na? na? Zato ovdje kaže se šta? Kog bude u islamu, sjedio pomakar sa jednom dlakom, što bi rekli, jel? Ja, bit će mu ta dlaka na sudnjem danu, sjeda šta? Svjetlo. Sjećate li se hadita kad smo govorili bilješ gima Mahmadi, bilješ gima Hibbanu, Sahihu, sa dobrim lancem prenosila najmanju ruku, odnosno hadita je dobar, najmanja ruka. Hasen. Iako Šuajbarnaud šuajba kaže da je sahih. Kaže, Allah upostanji, sa se kažem bići ostaloga, kaže, govorio jednog dana, dan, Allah upostanji, sa samim, govorio namazu. Pa kaže, men afez, alejna, ko bude čuvao namaz, kanet lehu nuren ve burhana, ve neđate, kanet u nura, ve burhana, ve neđate, je umel qiyame. Ko bude vodio brige namazu, ko bude čuvao namaz, koga bude obavljao, ko bude ga kranio njegovom vaktu, ko ne bude ispuštao, biće, kaže njemu, šta? Svjetlo, dokaz ispas na sudnjem danu. Dakle, tjela ti da budu spas tebi na sudnjem, odnosno ti bude svjetlo, kad ti bude svjetlo najpotrebniji. Zatim šta? Šta se dogoditi među munafika i vjernika? Odadit će se zid. I vamo će biti vjernici u blagodatima i u uživanjima, a vamo će biti munafici u, u adrebu. يُنادونهم بَتشي منافسي دُذِيوَتِ أَلَمَّكُمْ مَعْكُمْ هذا قال ما يسمى بيلي سبباً لستو سأشتشوا هذه الأولوان هذه الأولوان ونوغراجي ذا دنيا لك؟ أوغراجي مستاه هذا آخرة قالوا بلى ولكنك فتنتم أنفسكم وتربستم قالوا بلى ولكنك فتنتم أنفسكم وتربستم Jeste bili ste sa nobi, ali vi ste, kaže, sami sebi bili smutni, iskušenje, bacili ste sebi u belak. I bili ste od onih koji su staro iščekivili šta će sa na biti. I bili ste u sumni jesmo na ispravnom putu, nismo na ispravnom putu, ima Allah ili nema. Je postani postati nije, je li Kur'an nije. I kaže vasu obhvale, šta? El Emaniju. El -emanij. Nada. Hadi kranja sutraču. Kod ostari. Obhvala. Savladalo. Želje i nade. Između ostaloga, braćo, Allah je lešanu kada govori o munaficima. Govori da će biti dva puta kažnjavani prije nego što budu bačeni u jahenima. O munaficima. Senuazivuhum marratini rad donna ila a bi vi. Kažekazizi ćemo ih dva puta, a zati će biti vračini kaže u ogromu tešku ka teć ka. Munaje každama bude dva puta prijeđhenemske kazne. Pa kažu islams kućnjaci bi će kažže još na dunjaloku bi poniženi. Kad tad, prije smrti. I druga kazna jeste kaže adab ul-qabr. Kabulski adab ili kabulska kazna. A o treća kazna jeste šta? Kazna na ahiretu. nač ćete Allah Đalešanu, kao što smo govorili prije, kad ih opisuje, kad ih vidiš, uzhitite njihov izgled, kad govori lijepo priječaju, do nauki ima otvorena. A doće kad tad, poniženje od Allaha želešanu za njega. Makar kad bude umirao. Makar kad bude umirao. Braćo islamski, učenjaci su pisali posebne knjige o zadnjim trenucima života ljudi. Posebne knjige, zadnji trenuci da se duša rastavlja od tijela. Kako bi umiruo trgovac, kako bi umiruo mesar, kako bi umiruo kralj, kako bi umiruo siroma, kako bi umiruo vjerni, kako bi umiruo zunališar, kako bi umiruo pijenica. Napisani ljudi su sastavili, istraživali. Kad ih čitaš, poželiš da nisi došao na ovaj dunjaluk. Makar im u dunjaluk čita, otvoren tebi bio. I u tvojoj vlasti nećeš pobjeći od smrti. Nećeš. Ljudi kažu, a, ah, te je ovaj kaže to i to, donar kaže, ovaj, pretekla ga kaže, šta? Smrt. Pretekla ga smrt. Ili kažu, drugi još gori izlaž, kaže, prevarila ga smrt, jel tako? Prevarila ga smrt. Allah Čelešanu, kada govori o prevari, šta prevari insana? Kaže, garotkum ili garothum. Al hajatu dunja. Na obada ima. Garat kumul hajatu dunja ima garat kumul hajatu dunja. Kaze, prevario ih je, kaže, život na dunjaluk. Prevario ih je, život na dunjaluk. Ili, prevario li je, kaže, billahi l-garur. Prevario li je, kaže, i šeitan je po pitanju Allaha prevario. Šetan ih je prevario. Znači, insana prevari šta? Dunjalučka strast i užijici. I prevari ga šta? Šetan te prevari pa te odvedo od Allahova Đalešanu puta pa lutaš što narod luta ovde oko nas. Neće da dođe ovde. Luta i vraća. Ili te prevari šta? Žudnja i slast za životom i uživanju na dunjalu. Ove dvije stvari varaju. Smrt ne vara. Smrt je poslata tebi još prije njoj što si stvoren određen kada ćeš u Braćo, imamo jedan hadith. Bilježi ga između ostaloga at-tabarani u al-al-safu i bilježi ga imamo termidije kod imamo termidije poduži, kod mama tabarani jeste kratak. Ovaj hadith je slab. Dolazi nam se dva lanca kod tabarani i kod termidije, ali oba dva lanca su slaba. Kod imamo termidije dva slaba prenosilca i reknut, točniko mam tebrani, ima jedan kortužen začak podmetani hadisa. Međutim, njegov osnov i sadržaj suze islamski učenjavci svoje akideska dela kao što mi kao se je da ne vedete. U ovom haditu kaže, pripisuje se da Allah u poslanih sva sami rekao, ili emmal raudatu min riadu l'đenne wa emmal hufru min hufari an nirani kaže kabur je kaže bašta od dženetskih bašta ili će biti bašta od dženetskih bašta ili će kaže biti rupa koja će biti napunjena džemenskom džehenemskom vatrom ovaj hadis je slab ho zapamtite dobro međutim čuli se da tahaviji sku makidu poslanica i tako dalje Oni uzio ovaj hadis i taj metan i međo svaro kada govorio o kabrutskim patnjama i uzio ga i stavio unutra. I rekao međo svaro ga u kabru ravdatu me riadil jene kabur je zaista ili baša u jenecki baša ili al huf ili će biti kažu rupa min hufari en nirani od jahenem, rupa od jahenemski rupa koja je napunjena Vatru. i ovo je zaista ovako, ovo je zaista ovako, i ovo je u i kod nas ehli svetov džemaš, da kapur može da bude bašča od dženeckih bašča, a može da bude šta, rupa napunjena dženevskom vatrom i azabom, prva stvar s kojom se susreće nakon iskrišenja smrti i smrti muka jeste šta, kapurski da. meji, prva stvar, Zato će biti munafice kažnjavani na Dunjalu, koji bit će ponižni kad tad, i bit će kažnjeni u kaburu, a zatim dolazi šta? Konačni obraćan na danu sudnje. Navršemo, braćo, Ma još toga, navršemo, još jedan, bivadat, ili, ili još nekoliko, biljećemo, bilje živne bišebe u svomu sandefu, od osobina munafika. Jeste, braćo, da Srce munafikskog jeste bijelo li crno? Crno. Šta ne dokaze, crno. Ašanvedo kaže crno. Bijelešime bi şeybessa dobri nance prenosinaca, govor Ali radi Allahu anhu. Govorali ali, ali ashabi, zate Allahu poslenika sallallahu alejhi kaže ali radi Allahu an kad insan povjeri u njemu srce se pojavi tačkica išto što bijela, i što god insan više vjeruje povećava se iman, kaže tako uđe se povećavaju bile tačkice dok god srce ne postane bijelo. Kaže a ako se nađe kod čovjeka munafik luka, osobina alicemjerstva, u njegovom srcu se pojavi tačkica crna tačkica tačka i što god više se kaže kod njega pojavljeni faka ili ima osobina srce biva sve crnije i crnije. Da pogodite srce ذاتم كاجي والذي نفسي بيده اتاكمي كاجي اونوا اوتشيو اي روتسي مويا ولو الى الله شققتم قلبا من ولو شققتم قلبا من منافق لو وجدتمه واكو برو دالازي لو شققتم مؤمن لوجدتمه ابيض كاجي كادا بي مولي داراسيه بيته اي رازرازيه تسييتسي Voilà ushakaqtum qalba munafiqin lavajtumuhu qalba al ako mi mogli da kaže srce munafika, razrežete razražite rasije ga, našli bi da je ono šta crno. Dana se tavir da ljudi umru nevjernici, ali srce njegove ko srce isto vjernika, tako? Ne vje možeš ti to vidjeti svojim očima. Ali će možda doći vrijeme kad će moći se ustanoviti podređene pojave koje ne mogu da razumiju u medicini. Doće možda i to vrijeme. Dan, danas, nema se odgovora na ovu. Kao što kaže laopo stranica, kada god čovjek učini i grije, na njogome srcu se pojavi šta? Crna tačka. Kad se razlije to srce, nema crne tačke. I nema tih crnila. Ali u osnovi, osjećajna crna postoji, postoji samo još ne može čovječi razum da dokuči to. Što nije moguće da nije biti nekad dokučivo. Bolestno srce. Takože, braću, bylježi imljež abishebu svojmu senefu od Hasan el Basri ili sve dosti mancem prenosilaca. Kaže Hasan el Basri, subhanallahil adim, kaže lisanu kalbu lmu'mini vorae lisanihi. Srce, kaže, vjernihka je ispod njegovog jezika. Srdce vjenica je ispod njegovog jezika. Jezik je ovde, evo, Davidegor. je ispod njega. Kaže pa ako čovjek hoće da kaže i kad bude htio da kaže, ako vidi da ima utmahajla, reći će, a ako vidi da utmahajla nema, koristi, znači šta će raditi? Šutje. Azatim kaže: "Va, qalbu al-munafiqi ala A kaže srdce Munafika jeste na vrhu njegovog jezika. jezika. Sve što mu padne na pamet rgnu. Niti mari za posljedice, niti se na obaziri, ne mari i ne bira riječi kada priječa. Vriječan, raspravlja, sađa se, itd. I završit ćemo još sa ovom osobinom, pa ćemo nastaviti inšala našem drugom druženju. i na ovome hadithu, ovaj rivajbe, imamo termi da je svoje sunenu. Mu natvijek neće ostaviti vjernika nikad na miru. Rekli smo da nikad ga ne da ga mrzi, je li tako kad sjećate, da ga ne voli. Ali neće ga ostaviti nikada na miru po pitanju istraživanja njegovih mahana i gibećenja istog. Nikad. 24 sahata njegov jezik melje oteglio meni. Spreman je da to govorim. 24 sahata. Čak neće ne mrtvoga vjernika ostaviti na miru. mrtvo njegovo tijelo. I mrtvo će Tarik Mahani kada ga budu vidjeli. Revive uh bismo -huh. od Termizi. I osnova njegova također je kod imama Musniba, al ovaj izrazi kod imama Termizi. Je li to Isa Sa'd ibn Mu'ath? He? Mm -hmm. li za njega? Šta je znači za njega? barekallahu fika in kaše allah bas itazal arshur rahmani itaz al arham yes kaše kod buhari kod muslim kod ostari tijelo sa'id ibn mu'az prema daga Jenaza, rekli su kaže mu munafici: Ma, aha, jenazetu. Kaže ni, smo lakše jenaze nosili, nismo lakše tijela nosili. Nema, ni Nema ništa kaže. Ismjavali se, podrugivali se. Pa kaže, i to su govorili zbog propisa koji on dao Benu Kurajla. Koji je taj ovaj propis, ko zna? A i vaj. Benu Kurejba koje je bilo pleme. Židovsko pleme, Otkud da se pobiju? Jer su iznevjerili ugovor sa posanikom sallallahu aljeva sebe. I on je propisao da se svi smaknu. Osim žena i djece i staraca da se u rog je Pa zato su monafici, jer su uvijek imali veze sa židovima. Uvijek monafici i dobro veze sa Židovima i kršćanima. Protiv koga? Protiv vjernika. Sa vjernicima i smijavaju se čak sa mrtvim tijelima, a sa njima dobre veze. Pa zato što je on dao presudu tu koju je dao, jer su oni tražili im presudi on, oni su rekli šta? Ma ahaffa džanazetahu. Pa tabelaga zelike nebija sallallahu alaihi wasallam, pa je obaviješa notama Allah, pa sa njih sallallahu alaihi wasallam, pa je rekao, innel me la ikete. Zaista su ga kaže meleci šta? Nosili. Zaista su ga kaže meleci nosili, nisu ga ljudi. Zato vi kad su vidio nema ništa. I Ni za ti on. Nose li ga meleci? Vijednici to nisu govorili. Jer vijednik zna. Je to nenormalno. Nije to prirodno. Ja ti znaš kada dođe čovjek predstavlji 70-80 hila kad podigneš, osjeti se teret. Nešto lako? Ovo je stvar koja nemam ja u tmoj u Italiji. To ćemo na fičko srce jezik od nas su počeli da istražuju i obznačavaju ljudima određene mane, ko biva pa i tako dalje, pa je lako samih sasvim u dodatna apsamati. Tako ru